Det är lördag kväll, tidig kväll. Jag sitter i en stor kongresshall kan man säga, någon slags backstage -område. med tre av dem som är med i lineupen på årets Sonar Stockholm. Malin Wester, gammal god Jenny Ja. Hej, hur är läget? Det är bra. Du, det... Spe du spelade redan igår här. Ja, så jag är kanske den enda som <laughs> helt kan släppna av. <laughs> bra. <laughs> hur, hur gick det? det gick jättebra. Jag, jag testade en massa nya saker. Mm. Jag, hade, jag hade mest bara kul. Skönt. Var det någon som dansade? Ja, alltså det, det kom ett gäng och för jag, körde, jag körde väldigt pepp eh, eh, ja, dansvänlig musik och folk kom och tjoade jag blev lite så här, jag blev lite, vad säger man, röd om kinderna. Det är <laughs> Nice. Vi har en annan uh, gammal uh, Jenny och vänner gäst Gammal, det lät ju hemskt <laughs> Men vi kom precis på att det är ett, ungefär ett och ett halvt år sedan Som du var här sist Jim mm. hej. Hej, hur är laget? Det är bra, jag själv Du är lite mer nervös, jag ser nästan det på dig ja. För du ska Hello. spela om typ 45 minuter Exakt Vi får skynda oss, du får smita yes. när du vill mm. uh, Vi ska försöka spela och låta lite, lite snabbare Ja, <laughs> lite uh, framspolat hur <laughs> skippar igenom? Hur, hur, hur, hur går tankarna nu innan du ska upp på scen? Um, att uh, bara ta några djupa andetag innan jag kör. Jag vet ju hur, uh, hur jag spelar. Mm. Så att det är nog inte någon big deal. Det kommer att gå skit Precis. Bara. inte tänka på stress. Kul cool att du är här. Det kommer mm. gå bra. Tack. Um, en ny vännervän, fast uh, vi vet såklart vem du är sedan innan. Annette till uh, hey. Purple Purple. Yes. <laughs> Hur är läget? Läget är bra. Mm. På besök från Norge? Ja, absolut. må kolla inom Stockholm, inne mellan. Och du har liksom blivit blixtinkallad för att spela ja. jag skulle egentligen bara vara här och supporta Malin. Mm. Och så fick jag en telefon på att... Uh, om jag ville spela idag. Hur kändes det? Det känns kul. Jag är, jag är ready. <laughs> <Be shy. laughs> Har alltid med i musiken. Ja, ja det, det är med mig. Och vi ska spela ikväll på en, en liten rave. Också. Mm. Så. Efteråt. Ja. Ja, ah, men det ska vi prata mer om. Mm. Ni har med några låtar var. Uh, vi kör igång direkt. Jag, jag är liksom stressad för din skull också, in, Så vi, <laughs> vi, börjar, vi börjar med dig av dina låtar. Det ja. blir, det blir ganska ganska dyster inledning, mm. kan man säga. Precis. Vad är det vi ska lyssna på? Vi ska lyssna på, eh, på duon född död med mm. låten Utan skugga. Så emo. Så emo. Mm. <laughs> vad behöver man veta om eh, det här? Det är en duo av ena är Varg och andra är Sars. Och eh, EPN släpps på Northern Electronics- i annars sätt, typiskt eller, det är mer känt som teknobolag, men de släpper mm. lite annat också som det här, spännande mm. lite dov och uh, deppig stämning här i ja. inledningen på Jenny Vänner, uh, sonariskt special. Mm. Då kan uh, man vänta sig att det blir ett lyckligt slut i alla fall. Absolut. Ljusare <laughs> <laughs> <det> tider kommer. <laughs> För död utan skugga. Mm. Um, du berättade innan att det, det finns liksom en koppling till uh, det här projektet som ändå känns som att de fick väldigt mycket Shine 2014, Ulf mm. precis. Uh, varg som en uh, Uh, en av dem är föddad. död. Mm. Uh, han är också med i Ulv Henard tillsammans med Abdullah Rashim. Uh, och det är Abdullah Rashim som driver bolaget Norden Electronics. Just det. Och som släppte här. Men det, men det är lite samma, kanske inte estetik, men just de här mm. titlarna och namnen. Det, det, mm. det är nästan som att man tror att man ska lyssna på norsk uh, dödsmetall <laughs> eller någonting. Ja. Så askan från bålet. och <laughs> <laughs> Precis. Utan skugga. Alltså det, känns ja. det, det är inte sånt som man är van vid från dansmusik i världen. Eller inte jag. Det är inte det jag fick knippa med det ja. i alla fall. Nej, men um, det är liksom lite så här, den här i alla fall syntig och minimal wave aktig. Mm. Um, men den här dystra um, känner jag en koppling i alla fall till dansmusik ibland. Um, och så här undergångs techno dans mm. liksom. Att man bara ska rava som det vore en Sista dag i livet liksom. Det fick jag lite gås ut. Ja, men det var en bra gås i hela den. Och i också lite sådär. Så som om det vore så här. Sista dagen på jorden, typ. Ja. Um, man ser det man... brinna i horisonten typ <laughs> <Exakt>. ah. <laughs> <laughs> <laughs> jag tycker det är otroligt vackert ah, är ja skönt typ vi tänker, nu, nu tar vi liksom, totalt tvärkast. den här, den här podden <laughs> vi gillar inte att göra så mixar mixa <laughs> eller <någonting>, utan, <laughs> vi tar det åt helt helt andra hållet en låt som Malin skickade nu här för en stund sen som jag också har lyssnat mycket på senaste dagarna med Buzzo, en ja. Stockholms-rapporegga. Äh, ja. Vad är det du gillar med den här låten? Äh, alltså, jag, blev, jag blev bara jätteglad när jag hörde den. Mm. Äh, det känns som att, äh, att han har kul när han rappar. Äh, och äh, man hör att han har kul. Och så känns det som att så här, var, jag tror jag, jag absolut inte att det var en svensk först. Alltså, Nej. Det lät som att liksom, det kom från USA. Eh, men, men samtidigt inte att det det lät inte som att det var så här försökt att efterhärma USA men Nej, samtidigt det så det kan är det man menar. få lite så här future influencer. Ja, om man skulle kunna kisa med ögonen så skulle man kunna låtsas att det var engelska man lyssnade på Precis. men ja, vem vill vi tar och lyssna på den det är, det är liksom som att prata som om det var sista dagen på jorden fast man är glad istället Precis. Eller? Kanske. lite alla hjärtans dag just det Let the DJs take me to the party, and let the music play, celebrate cosplay. Let the DJs take me to the party, let me dance along until the lights are on. Party let the DJs take me to the party, let the music play, celebrate cosplay. Yeah. You cussed, these are the units busters I still got my only love, don't do this, baby, save us I'm caught inside the matrix, life keeps on repeating Could touch a million bullets, but I can't start seeing you leaving Once again, leave me all alone The fridge is full, but my heart's still aching You think that I can make it on my own Just the kiss and you're gone Once again, Once again, you leave me all my love all my love To this fool, but my heart stays licking You think that I can make it on my own Just a kiss and you go It all my own, just a kiss and you call. Once again, you leave me all my lone. Food is my of my heart. You think that I can make it all my own, just a kiss and you call? Bra låt. Ja, alltså jag bra gör igen melodin lite att det kommer liksom från någonting man eventuellt har hört. Kanske någon Euro-låt Ja, eller något. precis. Vilket, alltså jag tycker inte att det är, det är inte att jag menar att det är något fel. Nej. Jag tycker att det är sjukt äh, musik. Jag tror att det var någon så här Daddy DJ referenda ja. i början. Ja, <laughs> det var så ja. ja, men som sagt, det här är ju raka motsatsen till det vi lyssnade på innan men äh, jag ska till ändå i något slags äh, pata som det var sista andra livet. Precis. Ja, <laughs> ah, uh, Annette? Yes. Vad va ska vi lyssna på nu? Vi ska lyssna på uh, Lord SMS som är en producent från kollektivet Swim Team mm -hmm. i, uh, i New York. Så det är lite rude uh, amerikansk clubmusik. Rude? Vi ska, rude. På ja. vilket sätt? <laughs> alltså de, de, har, de tar referenser i rap och R&B mm. och så lager de samples och chopar upp akkurat Dirty lines. Är det här någonting som du kommer spela ikväll? Ja, absolut. Lord SMS, yes. aspirin mm -hmm. Jag skulle behöva en aspirin nu Efter igår Jag är ganska trött <laughs> <Det> är <laughs> vet. Lite bakis turn up ja. <laughs> Ni var här igår, eller hur? Ja. Och, och hängde runt Vad, vad, vad tyckte ni var, var bäst? Alltså vi, vi var väldigt trötta ja. Så vi såg Vi hängde först Jag tyckte utan... om Lorentz sin koncert mm. Och Och, och Ja, lite blandat men... Eh, Malin? Malin ja, inte så klart. Alltså jag, jag, jag typ somnade backstage. Nej, men. <laughs> så, så jag missade det mesta. Men, eh, Malin, det är inte rave. <laughs> jag siktar på idag. Ja. <laughs> eh, nej, men vi såg... Vad såg vi? Alltså... Ja, vi så. Kollade ni in Jamie XX eller uh, Ryan Hemsworth? Eller? Vi kolla, jo, vi, såg ju, vi, såg, vi gick från Ryan Hemsworth Och sen så gick vi, till, gick vi runt och, och så hamnade vi sen till slut på Jamie XX-början mm. um, Det kändes som att det var där alla hamnade Det var Precis det folk på något sätt. Uh, Ryan Hemsworth var, det var kul, det var väldigt upphyggande Han spelar också en Lågens låt, nu kommer jag inte ihåg hur den var, Men det, ja. det känns som att de har hittat varandra Det är lite, ja. lite, my lite mysigt <laughs> Uh, men Det här som vi precis hörde, vad är, är det som du gillar med den här musiken? den är väldigt, väldigt hetsig. Ja, det är hektiskt. Uh, Och så är det, det är clubby. Mm. Det är sykt, det är repeterande. Uh, men man på en måte har en transe att man mm. kan, uh, vad ska jag säga? Att man, man blir mottaklig för vad som helst efter att man har många repetitioner ah, det är sant. Så det, det är inte en typisk uh, starter track. Men heller än du kan avsluta med. Mm, jag fattar. Mm. Jag tycker det var skönt att det var så pass mjuka ljud i. Att yeah. den är liksom, den är, det hände jätte, jättemycket men det var ändå så här mjukt hela det vägen. Det bra produktioner på det timmar. Så bra. Gin, mm. mm. nu ska vi höra din andra låt. Yes. Så att du kan få smita sen. Ja. <laughs> Sitta på Nålaj. <laughs> vad, vad blir det för någonting? Det blir Asgrimma Helena Hauff. är det, det? Det är en uh, tysk DJ och producent. Mm. Producerar acid och elektro. Stenhård, askull yes. Hur kommer det sig att du har valt just den här låten? Um, det är från hennes senaste EP mm. På Lux Record um, Och jag tycker bara den är Så himla så här, Drivig och bara pushig Bra så här, Rave låt tycker jag Severe Slash Yes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 Länge sedan du var så här hård i en ja. Det var någon när du var med senare. Jag kan tänka mig det. <laughs> så tufft. V vad får du för känsla när du lyssnar? Uh, jag blir jättepepp. Mm. Uh, jag vill lite dansa. Uh. Jag vill spela också. <laughs> vad skönt. Bra uppvärmning för det här gigget som jag har nu om en kort. Ja. Mm. Vad, vad brukar du sätta på hemma så här, innan du ska ladda upp inför en spelning? Um, ofta så står jag typ och lyssnar igenom Allt jag har med mig mm. typ. Jag brukar ofta en Genrepp Så det blir oftast det sista jag hör Innan jag springer iväg till klubben mm. För jag alltid sista minuten typ, Springer överallt Det är så kul att man kan hypa upp sig själv ja. alltså, Ibland mm. blir man skitrött på att spela skivor, Men bara man mm. liksom sätter på något låt och bara, Ja just det, det är ju det här som är det godaste exakt. i hela världen exakt. Vad, vad säger ni andra? Vad, vad har ni för att liksom, här, komma i Party mode, när man ska jag, brukar, jag känner igen det där att, att jag brukar sitta i sista mm. Och lyssna mm. igenom Men sen brukar jag gärna försöka sitta Ta mina så här, uh, Guilty pleasures på uh, Tåget eller bussen mm. Mm. Vad är det då? Jag vet inte, det kan vara lite så här, jag menar, eller För jag, jag kör ju väldigt ofta Ganska så här hårda Och lite industriella slag och sånt Då mm. gillar jag att ha någonting väldigt, väldigt mjukt mm. I öronen mm. innan Mm. Um, Tvätta vetta lite lite mm. R&B <laughs> hits eller sånt. Ja ja, är du samma för dig? Jag jag gillar uh, Atlanta rap och mm. ma massa lite gangster rap för, för för att på något finna den den mooden Var lite var lite var lite vad lite ska vi se angry. Ja, mm. ah, ah, det är bra. Man behöver liksom hetsa upp sig lite. Gin, yeah. du ska få svinga nu. Ah, uh, så himla tyvärr. kul att du han var med en, ah. en sväng. Tack, bra för att, tack så jättemycket. Lycka tack till med ja, Tack. Vi, vi kommer in och, och lyssna snart. Ah. Grymt. Ha, det och lycka till med resten. <laughs> nu petar jag in en, en, en uh, låt här mitt i, mitt i blandningen. Uh, en Alla hjärtans dag-låt. Det är Up no Good som släpper en låt idag. Det är du som har gjort vår fina signatur. Uh, låten ni det, girl? Mm. Home first. Har ni någon äh, valentineskänsla av den här låten? <laughs> Absolut. <laughs> Men så på grund av att vi åt, äh, sushi innan. Och... Vad nu? Vad det som är date <laughs> <laughs> <laughs> Vad mysigt. Jag, jag, jag har en, en, en killkompis eh, som vi kom på det en, en dag i februari. Sen när vi hade en typ bara lunch på Arbetsen vi, vi skulle se och checka något. Ja. Och så satt vi vid något bord som hade så vita dukar och lite ljus som blommade, och blommor och bara vänta nu det är verkligen alla gatmans dag. Idag. Ja, precis. är det en dit <laughs> jag, jag menar absolut inte att jag inte jag älskar låten. Ja. Alltså verkligen. Ja, det var, det var, det var, det var det lät som att jag. There's <laughs> something about it. Ja. Så, ja. I mean, jag vet inte om det här vad, vad, vad skulle ni liksom helst lyssna på på en alla gatmans dag. Det skulle bli den, äh, den person jag dejtar. Skulle det bli någon form av så här, det här har vi tillsammans. Ja. Mm. Är du tillsammans med någon? Har du någon, har ni någon låt? Äh, vi har, jag har någon eventuell. Okej. Okay. <laughs> jag har en, en, en, en sort of thing. Äh, och vi har väl... Äh, en massa gemensamma konstiga musik Ja, mysigt. Förlåt, det man. var inte meningen att det skulle relationspodden. <laughs> <laughs> det, det, det är kul, det är, cool, det är, cool, det är cool. Jag, jag tror att ni skulle säga att man vill ha smör i R&B. Nej, men han gillar emo-musik. Okej, okej. Men jag vet att Jaheim brukar släppa så här, ett nytt album varje alla dag som mm. bara var så här, supersmetiga, mysiga mm. uh, kärlekslåtar. Uh. Vi, vi, ska, vi ska lyssna på någon slags R&B-koppling nu. Mm. Uh, det står Tina Shea här i, i med låtlistan yeah. Annette, det är du som har plockat med dig ja. vad blir det? Eh, jag tycker att den låten här är ganska eh, väldigt fin kanske en av de finaste remixen mm. som är gjort på, av toan med Tina och tjej. Det känns som att den låten kommer aldrig dö det är att Nej, man bara fortsätter remixa Massiv, lika. massiv hit Money, money, we fast Draped up and ripped out, keep the trees past Girl, toot that thing up, fuck me, fuck rap. Days of a lie, so clap, clap the cake Spreading your thighs, up. som du gillar med just den här remixen? Uh, jag gillar uh, det dramatiska i den. Mm. Mm. Det, den uh, när koringa kommer och det är liksom en mörk ja. mörk version av Tina men Den är liksom passion. Mm. Den är jättebra. Uh, jag fick också, det är lite sådär Future Brown uh, yeah. det är det här lite spökiga som de uh, är bra på mm. i den här låten också. Mm. Yes, uh, jag kom precis att tänka på att Malin du har precis gjort en jättebra mix till oss på Rodeo som man måste gå in och lyssna på direkt när man har lyssnat klart på det här avsnittet. Och efter det så tycker jag man ska leta upp Purple Purples gamla mix också. Eller gamla mixtape som du gjorde åt oss på Rodeo för det är ganska länge sedan nu. Ett år jag. Ja, Det är om ett år. Håll håller fortfarande? Ja. Musik kan aldrig dö. Nej. Det är bara att googla. Uh. Den är fortfarande väldigt mörk och, och, och har. Absolut. Mm. precis. Vi har kommit fram till din, din sista låt. Malin, Ja. Yeah. vad blir det? Uh, det är Mesh från uh, Janus. Mm. Han är superball. Mm. På vilket sätt? Uh, gör skitfet musik. <laughs> <laughs> Okej. <Okay. laughs> Vi lyssnar. Det är mycket industriella slag mm. Och ganska um, Liksom inte så Rakt, det är verkligen så upppackat Och uh. Uh, lite schizofrent Nästan uh. Vad va, va är det som du fastnar för i det här? Um, det är någon, alltså, man, man lite dras in I uh, rymden Av låten Alltså det är som att jag brukar typ se på musik lite så här som som att det blir lite så här fyrdimensionellt och det känns som att då blir det som ett extremt, Även vet inte, rummet som man befinner sig i mentalt mm. i, äh, blir jag vet inte vad det blir riktigt <laughs> <laughs> Någonting Men vad är, blir det? Vad är det här för läskigt rum som den här låten tar en till? Precis um, Alltså det jag får nästan lite såhär FX-twin-vibbar ja. och då är det ju han, han har ju alltid fått den eller satt den i ett konstigt mood ah. alltså som är lite så läskigt och mm. uh, inte alltid helt behagligt precis coolt Man behöver liksom det här eller jag behöver i alla fall liksom så här. Alltså jag säger inte att alla att det är såhär, borde vara en terapiform men jag tycker att jag själv behöver något som är lite mer uforigt sigbart precis mm. Det, det, och det är på något måte att utfordra och ge en dynamik, då. Mm. en intresse för musiken. ja ah. Så Jag tänker att folk som gillar jazz skulle kunna gilla det här också. Ah. Yeah. <laughs> <laughs> Hörrni, äh, att ni har varit med. Va, va, vad har ni på gång framöver? Förutom spelning ikväll då för dig, Hur laddar du upp nu? Det är bara någon timme kvar. Ja, nej, jag har... Äh, rutinert så jag har, har spillelista ja klar. Eh, jag, ska spilla, jag har ju lagat spillliste för uh, rave party. Mm. Så det blir en lätt blending med lite guilty pleasures och lite av det. Spännande. Mm. Det kul att höra. Uh, vad händer för dig Annas nu i vår? Vad gör du Uh, jag ska släppa en uh, kollektion, kollektion musik för uh, en clothing line i Norge, mm -hmm. som heter Avenue OC, uh, som kör massa basic clean clothes, men um, lite mer, lite av en, en helt ny vrid på. Okej, okay. spännande. Ja, så jag lägger musik för dem, och så ska jag försöka ge ut något eget och så är jag upp med ett klubbkoncept uh, ett hardt klubbkoncept som heter för 3000 Textures som har många utländska bokningar och mixtapes, Vad håller ni till någonstans i Oslo? Vi är huvudsakligen i Oslo, men tar, uh, tar sikte på international bookings mm. ja, senare Gud, Vad spännande! ja. Vad roligt att du kunde vara här och med i podden när yeah. vi är i Stockholm. Det får vi göra om snart tycker jag. Yeah. Malin, vad, vad har du på G? Um. Ja. <laughs> <laughs> jag tror jag, jag. hoppas att jag kommer att utveckla mitt spelande och mm. försöka producera eget ja. ännu mer. Eller jag på riktigt. <laughs> att jag kommer att släppa det till slut också. Um, och så uh, eh, hoppas jag på att Evolver får en fet fortsättning. Mm. Uh, det klubbkonceptet som jag startade med uh, mina vänner Tarik och Daniel och så med. Just det. Uh, och så, har ni något uh, inbokat? Nej, vi har inget datum. Men uh, vi har. Uh, inspiration. <skratt> Vad gör <jag>? Vi får <skratt> hålla ögonen öppna helt enkelt. Uh. Ni får lova att skicka er musik så får ni släppa någonting uh. hit i podden. Kul. Uh. Har du så något kul kväll. sån ja. här på Waterfront. Mm. Uh, yeah. Vi ska er runt här nu på, i den stora kongresshallarna yeah. och ha kul. Ha det ja. Vi slutar med uh, veckans skräll. Drake som bara liksom släppte ifrån sig ett uh, mixtape i Pux Flux. Yeah. Uh, <skratt> det här låten Preach som uh, jag tror att han gör med Party Next Door va. Jag tror det. Ja. Den är måste. Ja. Hej preach. I'm in Miami. I need a call up Miss Cassidy. My name is Party. Not participation. Sorry for the miscommunication. I need a drink and some to kill everything. You know what I'm tryna do Hey, let's pop the E off a live. I got some time in the blow I've got the money to blow I've got the money in blow Don't have to guess how I know Oh, it's a secret Trust me, I'll keep it Your own niggas boring as bones You put that body tape on You know what's going on You know what's going on She keep it wet like tsunami She thinks she saw the Titanic I get a hot like wasabi She think it's with and all I think I'm pop one for you Drink one Club, you young nigga preach, preach, preach, preach, preach, preach, preach, young nigga preach, preach, preach, preach, Still in Miami, most of these girls are too messy, I gotta do some reflecting, I gotta find me one out here that's good at taking direction, I am convinced that my calls are being recorded, so hit my assistant to get me the message and make the connection like, brrr. I'm on that wave tonight, I hope you're not the crazy type, yeah, I'm in your state tonight, I might just break the bank tonight, yeah and D with the Ray Tay You know J-Ray Got girls here Going way, way, way, way, way, way Saga City trip to Payday Glowed up off a gateway Man, you can't afford me Doing this one thing Doing it right Is a whole different story Niggas is all in their feelings These days All in their feelings These days But hearing the scripture With that many sixes You should be afraid Young nigga preach Preach Preach Preach Preach Preach Preach, preach. preach. Young nigga great yeah. praise great praise praise praise praise